O dia 20 de janeiro na história, 1976, uma nuvem de gafanhotos destruiu 200 alqueires de lavouras e pastagens em dores de macabu no Rio de Janeiro. 1977, foi inaugurado o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Em 1999, ele passou a se chamar Tom Jobim em homenagem ao maestro brasileiro. 1980. Os Estados Unidos anunciaram o boicote às Olimpíadas de Moscou em virtude de conflitos políticos entre os dois países. 1981. Minutos depois da posse do presidente Ronald Reagan, os 52 reféns que passaram 444 dias presos na Embaixada Americana no Irã foram libertados. 1983. Garrincha, ídolo do futebol brasileiro, morreu aos 49 anos em decorrência de problemas causados pelo alcoolismo. 1984. Morreu aos 79 anos John Weiss Miller campeão olímpico de natação em 1924 e 1928, e que ficou muito famoso interpretando o Tarzan no cinema. 1985. Foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 1993, o presidente democrata Bill Clinton tomou posse do governo dos Estados Unidos, acabando com 12 anos de poder republicano. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.